Назверхня і внутрішня – людська, що її розуміється як перевісну доброту і добру перевісність. Не протиставиться персональній надбудові волі і розуму з їх витворами, отже не протиставиться культурі з її цензурою і вимогами. І з цієї загальної але для наших цілей вистачальної структурної схеми виникають важливі висновки щодо пристойності окремих настанов, їх відповідності до психічної української структури. З першості почуттєвості, що характеризує цілість української психіки, і з того, що серце є її осередком, виникає релятивне пересунення на друге місце предметових світосприймальних настанов. Це зрозуміло, бо в репертуарі психічних явищ, як учить елементарна психологія, почуття – це найбільш внутрішнє явище, найбільш суб'єктивне, тобто найменше пов'язане з предметами, з предметовістю. Предмети в такій структурі менше цінні і менше цікаві з погляду дії на них і її вислідів. Вони куди більше важливі як нагоди до інтенсивних переживань. Зате кордоцентричність в'яже українську психічну структуру з рефлексивними настановами, бо почуття мають дві основні прикмети інтенсивність найвиразнішу в ефектах і глибину проникнення в цілу особовість і виповнювання її найвиразніші в настроях. А це разом запевнює в структурах. В яких почутєвість сильно розвинена зворот до внутрішнього світу, що з познакою рефлексивних настанов, висновок, що його робимо з загальної української структури кордоцентричності, підтверджується попередніми нашими міркуваннями. Стверджена вже в расовому аспекті рефлексивна настанова знаходить своє додаткове обоснування в вітамініма стилю прихованості, як однією з можливих українських реакцій на тиск історичної дійсності. Також у перевазі малих інтимних груп типу спільноти переживання, в послабленні європейської екстраверсії, європейського намагання володіти над верхнім світом, що є наслідком віддаленості України від осередків європейського духа. Врешті та рефлексивна настанова виявляється в позитивному ставленні до несвідомого, тобто найглибшого та найбільш динамічного шару душі і в його включенні в міру можливості в цілість психічного життя. Менше значення предметових настанов іде в парі із послабленням світосприймальної важливої компоненти – активності. Релятивне послаблення персональної надбудови розуму і волі в загальній схемі української психічної структури не запевняє дії її вислідності і тим зменшує можливості успіху. А це знову послабляє й самоактивність, принаймні її окцитентальну форму, керовану на систематичне опанування на зверхнього світу. Низка чинників – що ми вже про них згадували, діє в тому самому напрямі і так в расовому аспекті. Остійська схильність залишатися в собі, що відповідає панівній настроєвості. В геопсихічному аспекті плодючись землі, вчуття в м'якість краєвиду. В історичному аспекті відтиснення людини в життєвий стиль прихованості. Вигибання активних одиниць через негативну селекцію від доби козацьких і татарських воїн аж під час колективізації. В соціопсихічному аспекті – недорозвиток ширших об'єднань типу спілок. В культурно-морфічному – послабленість впливів окцидентального активізму, можливість проникнення орієнтального квіятизму. Вречті, в доглибно-психічному аспекті, несвідоме колективне довір'я до співпраці доброї ненької природи. Все це допомагало зменшенню української активності, як іспансії, у світ. Пересунувши предметові настанови в українській психіці на друге місце,